Розділ сьомий, у якому ми на деякий час залишаємо героїв у Мураві, щоб перенестися, в тому числі, в часі, у місто Вроцлав, яке, як з'ясується, іноді буває небезпечним містом. «Антихрист має бути з покоління Дана», – схвильовано прочитав писар, схилившись над Еркушем. Він кашлянув, глянув на єпископа. Кондрат Лесницький відпив скелиха, вдивляючись у прочинене вікно, яке відблискувало сонячними зайчиками. Здавалося, ніби він не слухає. Ніби підготований текст його нітрохи трохи не обходить, та писар знав, що це зовсім не так. «Святий і він став читати далі, – так про антихриста править, що наприкінці світу прийти йме, півчверта літ цирювати, в Єрусалимі храм свій воздвигнути, силою царів підкорити, святих мучити і всю церкву Божу зруйнувати. Звати його мають з пророцтва Откровення числом 666, а будуть це імена Евантас, Глатейнус, Титан. І Полит, мученик, одначе ж допасовується 666 до імен Какос, Олікос, Алітіс, Блаверус, Антемос і Генесірікос – також і турецьке ім'я Магометіс припасовують, яке теж 666 значить, з грецьких літер, якими число це пишеться. А ще й те розсудити можна, що як від 666 однімемо кількість риби, що і Петро виловив у Тіверіяцькому морі, а тоді помножимо на число моряків на судні, яким плив до Італії Павло, і поділимо на довжину ковчега у святині Божій за книгою вихід, до 100 вийде кападокійською мовою Іоаннис гусапостата. Із всього цього виявляється незмірна безсоромність єретиків, котрі самогусові поклоняються. О, мізерні посланці Антихриста! Уже вами Антихрист таємні діла свої творить, коли таїнства та пожертви вимітаєте, коли на три єдиного Бога і Пресвяту діву богохульствуєте, коли божественність у Сина Божого, аби Антихристові Його приписати однімаєте. Коли всілякі незгоди, злочини та мерзоту розсівайте, коли всю істину святої віри католицької топчете, Боже, помилуй вас, писар опустив аркуш, тривожно глянув на лице єпископа Конрада, на якому, однак, усе ще важко було розпізнати хоч що небудь. Добре. Врешті решт оцінив єпископ на превелике полегшення писарчука. Цілком добре. «Справді, виправити треба зовсім небагато. А де йдеться про мізерних гуситів, допиши ще «О, чехи, нікчемна, слов'янська наці». Ні, ні, краще «Низька і нікчемна». «Низька, нікчемна і жилюгідна», – виправив стіну лаз. «Так буде найкраще». Писар зблід збілів, як папір, що його він тримав у руці бо він угледів те, чого не побачив єпископ, який стояв спиною до вікна. А саме, як птах, котрий сів на підвіконня, перетворюється на чоловіка, чорноволосого, вбраного в чорне, з трохи ніби пташиним обличчям і з поглядом демона. «Перепиши по стилу!» Жорсткий наказ єпископа вирвав писаря з остовпіння і повернув до реальності. «А коли перепишеш, «Віддаю канцелярію, хай там розмножать і рознесуть по костелах пробищем для проповідей. Іди!» Писарчук, притискаючи свій твір до живота, силився в поклоні, на згинці відступаючи в бік дверей. Єпископ Конрад важко зітхнув, відпив вина, дав знак Пахолкові, що той може йому долити. У Пахолка тремтіли руки, шика Керафет звеніла край кубка. Єпископ жестом відіслав його. «Ти давно не з'являвся!» Звернувся він до стіну лаза, але вони залишилися вдвох. «Давно не влітав у вікно, не тривожив мою прислугу, не породжував пліток. Я вже навіть починав було переживати. Де ж це ти був, сину? Що робив?» «Дай не вгадаю, вивчав у Сенсенберзі диявольські книги та гримуари. Одурманював себе гашішем та отрутою з мухоморів. Викликав сатану». Поклонявся демонам, приносив їм людські жертви, мордував в'язнів у темницях, втрачав підлеглих своїх славетних чорних лицарів на полях битв, дозволяв утікати від себе зрадникам і водити себе за ніс шпигунами. Ну ж, сину, розповідай. Звітуй, бо якими з моїх наказів та розпоряджень ти за останній час знехтував. В який спосіб ти останнім часом псував мені репутацію? «Ти закінчив, татусико?» «Ні, сино, з тобою я не закінчив, але, повір мені, справді кортить врешті-решт закінчити!» «Ну, якщо ти про це говориш, то все не аж так погано!» Зблиснув зубами стінолас, зручно вмощуючись у низькому дубовому кріслі. «Якби я справді тобі допік, або якби перестав бути корисним, ти покінчив би зі мною тишком і без попередження» і без жалю, зважаючи на кревні зв'язки. «Я вже тобі говорив, – примружився конець, – і не змушуй мене повторювати. Між нами немає кревних зв'язків. Я називаю тебе сином і ставлюся до тебе, як до сина. Але ти не мій син. Ти син черівниці, отруйниці, та того ж вихрестки, яку я врятував від багаття, зробивши з неї черницю». Факт, що я неодноразово виявляв твоїй матері честь грав її, і... аж ніяк не означає, що ти є плодом моїх стегон, Біркер. що ти зачатий з мого сім'я. Я схиляюся до думки, сину, що тебе виплодив сам диявол. І річ зовсім не в тому, що в Любані жоден смертний чоловік не міг мати доступу до твоєї матері. Я надто добре знаю, як жіночі монастирі, так і темперамент твоїх тивих матусі. Голову дам на відріз – що не один цьон-сповідник нестромив її там на свого списа. Але твій характер промовисто свідчить, хто був справжньою причиною твоєї появи на цьому світі. Говори далі, татусик, говори далі, хай тобі стане легше. Виходить, що ти син диявола. Вів далі єпископ, насолоджуючись формою ніжки келиха і виразом обличчя стіни лаза. «І розпусної єврейки». Чисто тобі, Антихрист, герой моїх останніх пропагандистських постил. Евантес, Латейнос чи інший якийсь Какос або кутос забув. Але й мені вона. Розполохав прислугу, то сам прислужи І кажи, яку маєш для мене справу. Що ти хочеш? Нічого. Я заскочив засвідчити повагу, запитати про здоров'я. Годиться, бо сину цікавитися здоров'ям батька. Я хотів як добрий син запитати, чи батькові бува чого не треба. Може батькові потрібна якась синішка послуга чи прислуга? Не на часі твоя турбота. Ти був мені потрібен місяць тому. І, воїстину, шкода, що тебе не було під рукою. Та й для тебе шкода, гадаю. Рейново не збиляв і об'явився у Вроцлаві, а тобі колись якось дивно на цьому залежало. В лице стіни лаза. Незначно змінилося. Настільки незначно, що цього не зауважив би ніхто, хто Стінулаза не знав. Єпископ Стінулаза знав. «Через місяць після того, як я його відлучив від церкви», – вів далі єпископ, «Через два місяці після Велеслава, де він тебе переміг і принизив, цей негідник насмілюється показати свою єретицьку пику в моєму місті. Мало того, йому вдається втекти». «Самі тільки телепні в мене на службі. Хай му сатана телепні і не до тепи!» «Що він робив у Вроцлаві?» – запитав крізь стиснуті зуби стінлас. «Що він тут шукав? Усен? Чи з товаришами? Хто і як його викрив? Яким чудом він утік? Подробиці, єпископе! Подробиці!» «Подробиці мене не обходять!» – фиркнув Конрад. Мене обходить результат, а його нема. Про подробиці я не розпитував. Мені б однаково збрехали, щоби приховати свою неспроможність. Випити кучеру фон Гунта. Може, щось із нього витягнеш. А тепер йди. Ти з'явився невчасно. Я чекаю гостя. Освальд фон Лангеройт, секретар і радник фон Дауна. Архієпископа Манського. Він прибув просто з Волині. З Луцька. Я хотів би залишитися. Луцький мене цікавить певну міру. Залишися, погодився єпископ, трохи поміркувавши. На звичайних умовах, ясна річ, себто у клітці. Стінолаз усміхнувся. Усмішка, здавалося, пережила метаморфозу. Розтулений скрекоті дзьоб птаха дивовижно нагадував усмішку. Птах тріпнув крилами, кліпнув чорним оком. Підлетів до позолоченої клітки, яка стояла в кутку покою, сів, нашорошивши пір'я на золотому сідолі. «Ніякого тріпатіння крилами», – попередив єпископ, погодуючи виному кубку. «Ніякого каркання у невідповідні моменти. Заходьте!» «Ясно вельможний пан», – оголосив слуга. «Освольд фон Лангенройт. Запрошуйте, вітаю, вітаю. Ваша єпископська достойність». Усвальд фон Ленгенройт, літній, високий, ескетично худий і багатовбраний чоловік, шанобливо вклонився. «Ваша достойність, як завжди, виглядає молодим, здоровим і сповненим снаги. А що ж є причиною такого вигляду? Чи не чари?» «Праця і молитва», – відповів Конрад. «Побожність і стриманість. Сідайте, сідайте, любий пане Ленгенройте. Скуштуйте ліканту, привезеного з Арагонії». «А зараз усе трапо Вибачте, що так скромно. Вість як ніяк. У вікно вірвався подмух, теплий і весняний. «Кажіть же, кажіть!» – кивнув єпископ, сплітаючи пальці. «Мене цікавлять вісті з далекої Волині. Був тут недавний його велебність папський легат Андреа де Палаціо, як і ви, саме повертався з Луцька. Але пліточками мене потішити не постарався». Страшенно, бо поспішав додому. А міна в нього кисла була, ох і кисла. А при нагоді, чи ви знаєте, як Чехи той Луцьк назвали? Збориськом трьох старців. «Ці три старці правлять половиною Європи», – в'їдливо зауважив Освальд фон Ленгенройт. «А другу половину захищають від навали турків». А найстарший і найбільш спорохнявілий зі старців має двох синів, які гарантують продовження заснованої старцем династії. Знаю, а наймолодший із тих старців є нашим королем. Невдовзі, дай нам Боже, щоб так і сталося, він буде імператором. Заслуговуй на це, як не глянь, особливо ж після того, що я почув про Луцьк. І вас дивує кисла міна легата? Підняв брови Лангенруйт. Андреа де Палацьо повіз був до Польщі таємні папські були. Його святість Мартін V закликає в них і заохочує короля Владислава і князя Вітольда до святої справи і побожної праці, якою стане христовий похід у Чехію. З любові цитую до Бога милосердя і доброти душевної намісник Петра, Закликає короля польського і великого князя литовського вирушити на чехів, аби їх не вертати, нищити і класти край їхній єретичній осорузі. Іменем апостольської столиці папа дає дозвіл на екстермінацію єретиків згідно з приписами святих законів церкви. Кінець цитати. А що сталося в Луцьку? Папські мрії про христовий похід розвіялися як той дим, Бо що зробив у Луцьку дорогий наш король? Той самий Сигізмунд Люксембурський, якого ви раді були б бачити імператором, дарував Вітольдові корону, корону! Він робить його королем Литви! Мудро робить. Не це різновид мудрості. Зрештою, римський король уже вдруге виявляє таку мудрість. У 1420-му, ухваливши Вроцлавський вирок, він розлютив Вітольда, і завдяки цьому тепер маємо в Чехії Корибута і його польський загін. А тепер для різноманітності Сигізмунд сердить Ягела, тим, що пропонує Вітольдові корону і відриває Литву від Польщі. Розлючений Ягелло мало того, що облишить будь-які плани піти христовим походом на Чехів, він ще й ососю кладе з гуситами «Союзницьку угоду». І це ви вважаєте політичною мудрістю, шляхетний епископи. Щось таке, що зможе довести до Альянсу Польщі і Чехії. Хочете ви і ваш король Сигізмунд мати перед собою армію, в якій на боці переможців у стій тах вобитимуться переможці Грюнвальда? Минулої весни Прокоп стояв під стінами Вроцлава. Завдяки політиці королях Сигізмунда Наступною весни тут може стати союзницька чесько-польська армія, а тоді ви оглянутися не встигнете, як у вашому соборі причащатимуть субутрак спеці з літургією по-польськи. «Поляками мене не лякайте», – пирхнув єпископ. «Ім Грюнвальд випадає раз на сто років, а якщо навіть і випаде, то скористатися з нього вони не зуміють. Усупереч Грюнвальду і попри нього». Орден Діви Марії стоїть і далі, і не далі могутній. Польща і далі мусить з ним рахуватися. Орден стоїть насторожі нас усіх. Усі нації Німецької імперії. Польща вже давно встановила би протекцію над гуситами. Якби не боялися ордену і цієї кари, якою орден покарав би за це віроломну Польщу. Найкращий спосіб вивести чеську заразу – це знищити джерело, звідки чехи черпають свої сили. Ягелу підтримує єресь, при чому робить це цілком відверто. На папі та Європі тільки замилює очі. Гад піймав у Польщі облизня не тому, що король Селізмун зблизився з Вітольдом, а тому, що Ягелу про христовий похід ані разу навіть і не подумав, а на папські було йому наплювати». У Польщі інші плани, пане ленин зовсім інші. Їхній план – це спільно з єретиками стерти нас на порох і поширити слов'янське панування на всю Європу. Так що мудро, утричі мудро робить король Сегізмунд, коли руйнує ці плани і ставить на них хрест. Для нас, німецької нації, страшна не Польща і не Литва, страшна унія. Корона для Вітольда означає кінець уні, адже корона не може влитися в корону. Даючи Вітольдові корону, Сигізмунд розбиває унію, кидає камінь розбрату. А з цього може виникнути, дай нам Боже, навіть польсько-литовська війна. З цього може виникнути, поможи нам Боже, навіть поділ Польщі. Що? Пане Освальдефон Легендроїд, вам не усміхається поділ Польщі. «Усміхався би», – визнав Ленгенроїд, – «якби я був фантастом». «Фантазії збувається, сполихнув Конрад. «Рече, пророк Даніїл, що Бог зміняє часи та пори року, скидає царів і настановлює царів. Таж молімося, щоб так і сталося. Дай нам, Боже, нову Римську імперію. Зроби нам Сигізмунда Люксембурського новим цезарем». Нехай збудеться мрія про Європу, про об'єднану Європу, якою править Германія. Германія понад усе, а інші нації на колінах, на колінах, підкорені. Або сатана їх забирай, вибиті, вирізані до останнього коліна. А єритики, кивнув Ленгенройт, як собаки поза стінами цього нового Єрусалима. Далебі, б і пригарна картина. Шкода, що життя навчило бути реалістом. Не мрієте, а передбачати. Причому передбачати на підставі реалій. Тож я передбачаю, що до коронації Вітольда справа не дійде. На це не пристане Польща, не пристане Папа. Люксембург махне рукою, почне іншу інтригу де -інде. Ягела в антигусицькому хрестовому поході участі не візьме. Підтримувати чехів не перестане. А хрестоносці сидітимуть тихо. Вони знають, що інакше можуть одного ранку побачити гусицькі вози під Мальборком, Хойнцями, Чевом і «Де це ви вичитили такий перебіг подій?» – покипкував Конрад Позорях? – «Ні». Холодно заперечив Освальд фон Лангенройд. «В очах краківського єпископа Збігніва-Лесницького. Але облишмо це годі про Польщу, Литву, про весь той Дикий Схід. Поговоримо про наші західні проблеми». «Про собор, що, власне, наближається. Про справи католицької віри. Хех, Год, що сталося з Вишимптахом? Очманів мало вікна не розбив». «Чому ви не зачиняєте клітку?» «Це вільний птах», – серйозно відповів єпископ Конрад. «Робить, що хоче. Деякі теми йому нудні. Тоді він летить геть». Під куви буленого коня цокотіло об каміння подвір'я. Дзвінки від луння билися між стінами єпископської резиденції. Дус фон Пак, нахилившись у сідлі, відтягувала повіддя в бік». Обертала конем у танці, змушувала дрібно переступати ногами. При цьому вона не зводила зацікавленого погляду зі стінола, який поспішно прямував у бік воріт. Стінолаз помітив її, але, на погляд не відповів він був сердитий. Він сердитий, покивав головою Ульрих фон Фонпак пан на Клемпіні. Сердитий, як холера, озлоблений, видно. Озлоблений підтвердив Кучера фон Гунд, що який озлоблений. «Ви все йому сказали?» похмуро зауважив Ген фон Чірне, командир врославських найманців. Він тільки запитав, а ви відразу все сказали, про розшуки того беляви, про доноси, усеньке розслідування йому розповіли. А кажете, ніби він вам не подобається». «Бо так і так». Кучера сплюнув на кам'яний поріг Розтер плювок чоботом. «Не подобається мені той курвий син, але мені єпископ наказав, а мати в особі грели, нарта ворога я не хочу. І ви б не захотіли, повірте мені». «Віримо!» Ульріх пак злегка здригнувся. «Честю клянувся, віримо!» той белява, мені ні брат, ні сват!» Сказав кучера таким голосом, ніби виправдовувався. Прокляли його, значить, з ним уже покінчено, дні його полічені. Але з того, що я йому сказав, Грилинортові буде небагато користі. Йому вдасться не більше, ніж нам. Ми два тижні тому цілком же випадково натрапили на слід Беляви. Так само і Ратушні випадково. Цілком випадково. Не знати, що він у Вроцлаві шукав і що замислював, де переховувався, яких із кількох мав спільників греленор але – похмуро зауважив Гейн фон Чірне, – «чорною магії потрафить таке, чого ви не потрафили». На подвір'ї знову зацекотіли копита. Доус фон Пак пустила коня диким галопом. Чернець-францисканець, що проходив двором, притиснувся до муру. пажу у кольорах єпископського герба відскочив за колону, ледве встиг відскочити писар, але загубив і розсипав оберемок документів. Чірни і Гунд мовчки спостерігали. Вони дещо знали про цю дівчину, знали і причину, яка привела Ульріха фон Пака до Вроцлава. Дус, миловидна дівчина з блакитно-зеленими очима і губками ангеляти у Клемпіні вбила з двох волоцюг і сільського дурника без жодної причини, чим викликали справедливий гнів клемпінського плебана. Лицар Ульріх прибув до єпископа із суплікою, щоб той зволив утихомерити Ксьонзіка, який пащикує Замвона на всю фамілію Паків. Гайнфон фон Кротенько «Крутенько поводиться», – сказав він. «Ваша донька, пане Ульріху, у сідлі має на увазі». «Сина Бог не дав», – відповів Ульріх Пах, ніби виправдовуючись. «Часом, думаю, що вона може й добре». Природа, кажуть, любить рівновагу. Якби був син, то, мабуть, був би в'язев на спицях. «Першим ділом», – доповідав шпик, минучи в руках шапку, – взявся ймость пан Греленорт розпитувати пана Кучеру фон Гунта. Застосовував магію, причому двояку. Раз, щоб перевірити правдомовність, два, щоб налякати. Але пан фон Гунт налякати себе не дав. Що він там сказав панові Греленортові, те сказав». Але знати було, що пан Греленорд не радий і, і злий. «Він завжди злий!» – скривився епископ Конрад, добряче відпивши з кубка. «Кажи далі, крейцерку!» Потім шпик облизав губи. Побіг пан Греленорд до ратуші і розпитував міську сторожу. А потім повернувся на острів Тумський до Святого Христа питати кліриків про волебну Отто Бейса, Але не дізнався нічого. Крім того, що канонік у першу неділю посту поїхав до Рогова, і тамки сидить. Ще пан Греленорд був у домі Золотого кубка, розпитував людей пана Ейзенрейха. Саме йому, кажуть, Рейм Марбелява відрятував зраненого пасерба. «Це я знаю. Розказуй мені про те, чого я не знаю». Завтра пан Греленорд відвідав був самого вельможного пана Ейзенрейха. «Довго балакали. Про що не знаю». Аж так близько підкрастися було годі. Але чув їм, що досить голосно кричали один на одного. «Ха!» – пирскнув єпископ. «А якщо ти це чув, виходить, що ти досить близько підкрався. Будь обачним, Віркарт не дурний, здогадається, що я наказав за ним стежити. Ти знаєш, що він некромант. Якщо він тебе викриє...» то попрощайся з любим життям, і чотирнадцять святих заступників тобі не допоможуть. Ну, та я й не перший ліпший. Шпик, рептом, відчувши професійну гордість, випростався на всю свою дрібну і нікчемну статуру. Не відучора займаюся стеженням, та й магією теж умію скористатися, ваша достойність добре знає. Знаю. Єпископ зміряв Шпика поглядом. А вже ж! «Я мав тебе за твоє чаклунство спалити та змилосердився, але в місті будь обережний з магію, спіймать на чарах, спалять або втоплять. А я тебе не захищу, бо ж як мені такого захищати? Чарівництво – це порушення законів божих і людських, а ти ж навіть не людська істота. Я людина, ваша достойності, не половину, моя мати. Про твою матір я не хочу слухати» а більше про батька якогось Інкуба чи іншого планетника. Розкажи мені про те, що ти вишпигував. Що зробив Біркард після візиту в Ейзенрейха? Вельможний пан Бартоломій Ейзенрейх, я вже ваші достойності про це доносив, вніс на депозит на користь Рейнмера з Збиляви значну суму в конторі фугерів, як винагороду за порятунок пасерба. Видно, він зізнався в цьому пану Греленортові, бо пан Грилинорд одразу побіг до контори фугерів, а контора зовні сильно захищена від магії. Про що там говорили, того я не знаю. А я це, уяви, собі знаю, без твого шпигування і без твоїх чарів. Єпископ простягнув кубок бік послужливо нахиленого пахолка зі цбаном. Бо фугерів я знаю, тому знаю також, чим та розмова закінчилася».